Rugăciunea a cincea pentru taina și porunca în fierii. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, te iubim, te servim și îți mulțumim, fiindcă prin Fiul Tău cel iubit, taina și poruncile legii iubirii ne dărui, când El a rostit. Iubiți pe și voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă,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 cum să adunăm toate poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii în Sfânta Cruce pe care o purtăm. Așa cum Domnul Iisus Hristos, pe Sfânta Cruce fiind pironit, pe toate patru le a îndeplinit. De aceea s-a rugat pentru cei ce l-au răstignit. părinții iartă lor că nu știu ce fac. Pe sutașii longhin,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 Deci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura care măsurați vi se va măsura.